Gazteak bakearen alde izen buruarekin agiri bat plazaratu dute atzo, behoita sei elkartek, eta gurekin goizuntan elkarte batzuetako irukide, kaiat lape ikat, basa iziakoa egunan? egunan. Bai Ara, bai. Eta segitzen dugun, Joana, oki, jasiakoa egunan zuri ere. Egin hun. Eta Simun Egiapal, okiiko, besta batzordeko azuri ere egunan? Egin hun. Bona, zehaztuko dugu etziztela mugimenduaren bosera maileak, zuen lekugotasun eta eriko girela gehiago goizuntan. Joana, okei, ok, zurekin asteko gazteak bildu izte, zer du gaztean itzak berezirik? Uh, be, um, usteiat important dela gazteke parte hardezagin bake prozesu hortan, be, alde batetik deja gazteak, be, Lur aldean edo eskal herrian gehu abeikia ordin badik importantzia, geho petzi lotxa ik eiten be gaztek ez desentsegi edo gaztek gaztiak arra hajditzin bortizkeian edo feo uste diat e, izigarri importan dela gazten hitzae ageraztia ahobat ez zeltioa da bakian alde. Ewa hiertio ez da eski entzuna, zure Be ez askien tzu nik ez baina uste jat uh, gazte zumbaitek, jarraikit dela ez da baidak, uh, beti-betiak gazte uh, oso jarraikitzen politikai eta historia ya mena uste jat gazte hanic-hanic hyurkin hanic oso hyurkin ez da eta eta eta ez dakulu bat zian uh, gazten arti uh, aipatzeko, uh, amini bat tabu den gehihoi edo E sagutzen zugun gaihoi ordina uh, hola manea batian ibaie uh, gisertien parte baten uh, estekiat parte har prozesu hortan. Mhm. Mm Gaiet uh, la peijada aitzineko belaundier konparatuz uh, bizipen uh, desberdinaduz sue. Uh? Bizipen desberdina non bait bai uh, konflikto sortu aira. Hortan onditu uh, ere, eta gune, gure egunerokoan azkenean uh, sartu den zerbait, normalizatu den zerbait. Eta, eta zinez parte hartu ez, ez izan ikan ere, uh, konfektu horien bagne bai. mm. Eta desagmatzearen bagne ere, uh, sen ditzen ziste agireunen bidez? Uh, Nunbait bai, hortan pozioz <laughs> uh, pozizionatzen gira, eta azkenean uh, beharri azkoa ikusten dugu, aztekoa. Ast gazteak iditzi haukande zaten uh, desakhmearen gainean bai. Mm. Simone, egia pala, zu okiko besta bat zerrodekoa zira, besta bat, bat zorde batentzat, ez da usaiako aurako jajera bat ahtzea, testu baten uh, plazaratzea, zenako induzioa uxatsori? Boa, guik honkin uh, haipatu uh, diagugu, uh, betesto hoi, uh, jakuri diagugu, eta uh, uh, hau tzaman diaguz, erfen politikoa zela, Ema mena Euskal Herria antako ta utea de Charmatsoia e baiko rabe ta hoek e orola dozurit sakorren tako ta horin e politika antzartugabe baina nahigunian e sustengatuhoi Aipatzen diren gaiak dira horiak zuen artean bestalde? Ez ubea es uh boazu aipatzen die jarekitu baiti, mena gobe Stalin aipatzen ja gisu eta... Mm -hmm. E, e, ea, ea, ea, ea, alde eta, aldeetien eta presoak guk Sibihun... Eztiagu Konstalim ez alabizitzen edo ea, Euskal Herri bernin, Sibihua Eus-Euska-Jurriun-Euska gitzak hortaik Eztiagu horroren marten baizik ezagutu lehiaguen Hua eguan bai, baizik ezagutu lehiaguen maulen Eztelan eztiagu aipatzen ez? Horrek <hazitzen> e, ez tabaida sortu du a, testu hori izenpetu behar zelaik? Eztai bada guk jendeak ados ginean uh, Ben desharmatzia zela eta ez politika batetan sartzi eta ez zertia Jokiko uh, bestat aldi uh, alderdi batetan dohola Egeazki e uh, nutre ekoitez eta Hoizian Jokikoan uh, mm -hmm. uh, zera fein Mm -hmm. bai, neutroa erraiten eh, duzu, testoa ipadezagun, eh, kaiet eh, lapeirat, testoa berezia da, lehen pertsonan idatzia da, eta hortan aipatzen eh, dira, eh, etaren eh, biktima bat, eh, egunerokoan trabak dituen eh, militante bat, eh, presoak, erbesteratuak, eskualegira eh, kanpotik giten diren jendeak, biziki zabala da, azkenean, eh, zendako egina izan duzu horako testu bat? Zala zabalaidatxe izan da, uh, gaia zabala baita eta azkenean uh, gizarte guzzia hunki duen konfliktu bat delako, eta nahiuen azkenean hitzotan hori egiaztatu eta eta itz horriz bakearen hitz hori izan dadina eta zabalaen azkenean eta oh. mm. ez, ez da alde Errandu neutroa zela Simunek, uh, baina uh, neutroa... Ez da politiko azkenean testo hori? Ez da kit, politikoa, ez politikoa. Uh, gauzada ez da alderdik eri edo, edo konfliktu hortan ez du alderdi berezirik uh, azpimarratzen azkenean, konfliktu hortan alde batean, bestean, beste bat balin badare, beste batean uh, denak biktima izan dira, denak aktore, eta... Eta denak lehokatu behagira azkenean uh, piskat uh, bakearen ere kitzeko. Gazteak bakearen alde izena den pean berrogoita elkartek agiri bat plazaratu dute bierko ahmagabetzearen egunera deitzeko. Ostiraluntako gomitak, hokiko besta batzordeko Simun Egiapal, Basaiziako Kaiet Lapeirad eta Asia elkarteko Joana Hoki. Joana, hoki, zurekin eh, segitzen dugu. Lehen partean haipatu duzu, ba, importantea zela, eh, prozesu horretan esartzea, bohok ba, ahmatoa ere, noizbait ez tadein behiz has, hori, hori gogoan atxekitzen duzu, zuz, bada ahrišku bat, eh, epe erta in edo luzean? Be, nik uste diat, uh, esker eskune, uh, deja ahremak badien, beti ahriškia badiena, Baxa balia ditin, eta jenten bui ane bai, beti balin bada, uh, nombait uh, idejabat, uh, nombait uh, gordeik, uh, ebe tibada, chiko dela, edo esteket uh, frustratione bat, edo ordin hartako, enoztaz behardik uh, el shtatu denen artin, eta denak ador jarri mena Segater noulair de me da bebui a eta situeta ba coachak egin be segurtatzeko gizarrien uh, adostasune bat badela denak uh, denak uh, armenusteko eta usteliat egun uh, egaski hien hortaik huyan gela hel diela be bake bidi anegindian lana ikin uh, Be, gizarteko alde hanitxan biltzen, kajik alde guziak bide horta biltzen, eta holagutuk heltuko bortizkeiaen ustea gibelin. <gibitza> <Aus>? <gibitza> Araiz, kaiet rapi jat, ez da gazte hainitzen zait, gatazka armatuaren ori alde, azkirean, jadanik pasatua? Jadanik pasatua, berreba, hori bat ez dakit hori reten ez zun, ez baitira barne zen dituzek batzuk, hainitzen ustez, mm -hmm. Um, ez zutpen txatzen, mm. azkenean aktualitatearekin, aktualitatearekin, aktualitate desahmatziarekin, azkenean behiz bagne senditzen zira ere, eta behar, senditzen dira desahmatzean bagneago, esen da gatazkan behar, eta, eta, ara, enurta ez? Mm. Zena ko gajantzitsua da suratako, bayonan izaita biak? eh uh, ez dakit zure uh, ez dakit ene ustez, bon, eh likualla da ni estatuaren eh uh, estatuaren gitzeko ez dakit mm -hmm. uzena uh, ez dakit. Mm -hmm. Itzak errancin esake ze zure inguruko heredo heritiko pasines barion ara yon behla viah oxirxan behla. Oh, ah, ah, oh, oh, bai, uh, baionara baionara etortzea bistan da. Eh uh, erakusteko gizarteak nahi duena, egia estatuak horra e, ez zutela erakutsi sobra horien implikazioa gaiohtan, eta eta gizarteak erakutsi behar du, berak nahi duela bakea, berak eraikitzen duela bakea, eta, eta biharko bakea, zentain urteaz lanik ikam diena hori zaren da, biharko gizarte baketsu baten sartzea eta eraikitzea. Simon Egiapal egia edo ahmak abitzearen Gai urtan, izan da sindako bihurgune bat edo deklik bat edo konsientzia hartze bat mementu batean? Ba, konsientzia izan duk egien uh, diaik uh, lehen uh, mediatikoa eta uh, arestatu zelaik jente uh, uh, hoik, hor uh, paiz jate amanik. Luhu soko uh, ekin Bai, mm. luhu sokoa bai. Hor izan duk konsientzia eta ikusi dago ben gentique ville de la bayonnette uh, chez Guidan et haute uh, chez uh, Alderdiota qui bai, va uh, vers 2018 là et on uh, voilà on sent du que record qui a betzik boroka uh, boroka naizia giten, ta betzik préchou uh, en historia que uh, ta gouvernement de respecté euh archi enfin dedans bakia, je suis ba, je euh bakiardique gentique uh, du quartier atarico gentique ville du tienne martitzak uh, induyan en broca et à ouais gentine broca enfin du ça ogo hori implikatu guztiakkoetan. duzu uh, prechon Gaia, badira biktimak uh, ere bai, ba zu esperantza uh, biharkoa pasatu eta gauzak uh, aitzinatzen alkod direla. Eh, uh, Spanchegiak gober gobernik uh, ebe a uh, ados j'ar ditin hanartin deja ta a ditin rightes be a uh, bombardela ebai chegitu. Uh, eta go uh, gobernu hoik uh, Hor mintzatzen bat da Madri bai kanbiazia ideiak emniat eta bakia egin dezen ihat uh, bat bakian alde bai. Euskal Egiarentoriana ahmagabetzea beraz bilkoa pausu haundi bat da, baina pausu bat da ere bakiaren eraikuntza, hori da aipatzen dena azkenean prozesu oso untan. Berdin joan hoki, galdera hau, zoin dira orain euskalegiaren a, ahmak bihartik aintzina. Uste jat, uste dit parka hitzak dira eta hitzak eta... Eltu bad, hor uh, hor utopistanuk essu, eta ridikulu, ben. E bai, yes, yes. amodi gwa, jenten hartin minzatzia eta algar maithatzia. Bon, wala, aget hor utopia utzik, uste uh, dit, uh, behar diela, behar biktimak orok kontutan hartu. Eta estieno, uh, estieno, ben, estene, biktimak estieno kontutan hartuk beti, bat dukesu frustratione, gerla, Eta hartako guetestuan uh, nahi santitzugu biktimak oro ipatu. Eta nahi behita alde wata, bestia edo heltu bada hamar aldiak, beita espeita shui edo beltz. Eta hor uh, eta guk uh, gazte galt egiten duguna e duzu heltu bada biktima hoen eta... Hoy, iztoyan usiu uh, entzuiten behitugu parte bat, uh, etxen entzünduguna edo eskolan edo librietan entzünduguna, mena uste dit uskal uh, herriko gatazka hortan, uh, be, izan dela biktima dezberdin ghanitz, manea dezberdin ghanitz eta behar zailela oher hitza eman behar oro entzun, huk hobeki behiteak teke entzunik balin badia, eta guk bestek hobeki kumprenituko behitugu agitu dena, Entzuiten balin bat zugu. Kaiet, uh, Lape Ixad, bon, biarkoegunarekin ez da uh, gatazka komponduko bat batean, ere er, historiaren parte bat bukatzen da, uh, konfrontazio armatuaren uh, bukaera zinez markatzen dogek. Historia horrekin, nola, nola bizi behar da, berda hori asumitu, berda emeki emeki ahantzi, behar, nola bizi behar da historio horrekin? antzi, antzi ezzin antzia da, e, azkenen konflikkt hori txipidaik eta sortudan ezagutzen baitu e, gure parte da umait. Ogodian ez berda aipatu azkenen joanakraititen zen bezara e, izan viktimin vitima gu, gutien e, itzen konfliktuan parte hartu dituzten alderdi guzienen hitzaken eta etanez dialogoan dialogo batekin azkenean gertakizunak e, ezagutarazi. Izanen dira, oino urratxak, ahmagabetzaren ondotik, gazten hitza entzunarazteko siedea izanen da, oino hortikaitzina? Bai, ez dakit manera behar dinean eginen den, e, baina gazten hitza beti, beti interesgaria da. E, azkenean, egungo gazteak biharko zaharag baitira eta eta gizartearen parte bai eta bake hortan bistean da, parte hartzeri izan behar gira bai. Ederki, beraz, hoitara ziko dugu, gazteak bakearen alde izen buruarekin agiri bat plazaratu duzuela atzo, berhoita sei elkartek. Goizuntan, gurekin zinezten Joana Oki azia elkartekoa, Simone Gia Pal, Oki bat zordekoa, eta kaiet, lape ikad, basa izia elkartekoa. Mirezka hirueri eta pasa egun hon? Bai, mirezka bai atazken hitz bat. Bai, egazu, <laughs> Roana, egazu. <laughs> Uste prentsan gu egitza masakratzen diela, bakotsak be analiza egitez, eta espeo diat, guetestua eh edatuko diela, eta duziela, guk gaztek senditzen behkuni nahi datzi eta ez, hetu uh, bad, uh, analiza uh, helibat uh, nune guetidea masakratzen den. <laughs> Ara, ebe, zuen testua irakurtzera beraz komitatuko ditugu egen negoziak, mileskar gurek irizanek, eta pasagunan.